da ah. Gràcies. El mèrit d'un miracle. Oi que no et fa res que ens hàgim refugiat aquí, de la pluja? Què fa la Misato? Potser encara dorm. Últimament passa les nits treballant. És clar no té una feina gens fàcil. Aleshores, mirem de no fer soroll per no despertar-la, d'acord? Eh? Xxxt. Ah! Mare meva, què dimoni esteu fent aquí? Han entrat perquè plou per mi. Ara m'estic canviant. Us mataré si m'espieu! Eïn, vols més que callis creguda! Quina gràcia vols que tingui veure com et canvies, eh? Només pensa en ella mateixa. Naïaïaïaï. Mm. Com està, senyoreta? Ah, vosaltres dos, benvinguts. Hola, Xingyi. Aquesta nit teniu una prova d'harmonia. Mira de no fer tard, eh? No. Tu tampoc, em sents asca. Sí. Oh! Ostres! La felicito pel seu ascens, senyoreta Misato. Oh, moltes felicitats. Gràcies, nois. De res, senyoreta Misato. Bé, doncs, me'n vaig. Adeu, que, que vagi, vagi bé! Què ho volgut dir? Que li passa alguna cosa a la Misato? No li has vist les insígnies del coll? Ara ja en té dues! És a dir, que s'han dit decapità comandant. Caram! No ho sabia! Des de quan? De debò que no ho sabies, micanit de l'espstat, Ah Déu meu, que no teniu el més mínim sentit de consideració humana, Tan jove que és i cuidant dos xavals com vosaltres a casa seva. Això no ho fa tothom, eh? Només tu i jo que ens o som els únics que tenim bon cor. El número 0 i el 2 s'acosten a la zona contaminada, és el límit. El número 1 encara resisteix. Augmenteu un 0,3 la profunditat. Ja és el límit de la zona contaminada. I continua marcant aquest nivell, és fantàstic. El nivell harmònic i sincrònic ja s'acosten als d'Alaska. Potser és que té un talent natural. Sembla com si aquest noi hagués nascut per dirigir l'Eva. Exactament. Encara que ell no desitgi. Estic segura que no és feliç fent això. Molt bé, nois. Ja s'ha la prova. Ho has fet molt bé, Shinji. El què? Has fet un progrés harmònic de 8 punts més que en l'última prova. És un resultat excel·lent. Però encara fa 50 punts menys que jo. Però n'ha augmentat 8 en 10 dies. És magnífic. No és gens magnífic. Felicitats, noi. Has rebut un gran aplaudiment. Me'n vaig a casa, ximpla! Oh. Que tindrà demà a les 12 del migdia al Palau de Congressos de Yokohama. Ah, escolta, felicitats per l'ascens. Gràcies, però si t'he de dir la veritat, no estic contenta del tot. Em sembla que ho comprenc. Jo tampoc he estat gaire content quan m'han felicitat per la prova. A sobre, resulta que he fet enfadar Alaska. No entenc per què s'han pipat tant. Què és el que li ha fet tanta ràbia? Saps per què et preocupa, això? Per què? Perquè estàs massa pendent del que pensa l'altra gent. Felicitats! Felicitats! Mm -hmm. Moltes gràcies. Gràcies, eh, Toji? No he estat jo. La idea l'ha tingut aquest d'aquí. Doncs sí! El responsable d'aquesta celebració sóc jo, en Ken-suke Aida! Doncs gràcies, Ken-suke. I ara, no he fet res de l'altre món. No he fet res que sigui extraordinari. Per cert, què hi fa aquí la delegada de la classe? Jo l'he volgut convidar! Aaaai! I la Lei? L'he convidada, et ho juro. Però no ha vingut. És, que és una noia molt insípida, saps? Vaja, què fa en Kaji, que està fent tard? I és tan atractiu, el teu amic Kaji? I tant que sí! Aquesta colla de mucosos no li arriben ni a la sola de les sabates. Fins i tot em sap per ell comparar-lo amb aquests. Què has dit? Eh, torna a dir, imbècil! No què et passa, Xingi? I tu tens la no llengua molt llarga! És que... no em sento còmode. Estan enmig de moltes persones. Quina necessitat hi ha de fet ten de xivarri. Calla tu, ratasàvia! Ratasàvia i jo? Esteu gelosos! Sí, senyor! Un parell de Parlant de temps, del teu ascens. No, de això vol dir que han avaluat la qualitat del teu treball, oi? Bé, em sembla que sí. És per això que som aquí celebrant-ho, però no et veig gaire contenta. No és que no estigui contenta, home, sí que no estic una mica, però no és pas per això que treballo al el elnerrf, no és per això. Aleshores per què t'hi vas incorporar? Doncs mira, ja no me'n recordo han passat molts anys.. Deixem -me. Deixem -me. Deixem -me. Soltaig! Vinga, no sabeu què esteu dient. Mira, deu ser en Kaji. He vingut directament de la central i ens hem trobat pel camí, sabeu? Que, que sospitós. sospitós! Apa, que esteu geloses. En absolut, no diguis bestieses. Bé, felicitats per l'ascens, Misato. Ja ets la comandant Katsuragi. A partir d'ara ja no podré fer-te bromes, oi? Ah, ja has dit prou disbarats. És que, mira, mai no havia passat que el comandant i el subcomandant se n'anessin plegats del Japó. Això significa que t'han deixat tota la responsabilitat, Misato. Què és fora, el meu pare? El comandant Ikari és a l'Antàrtida en aquests moments. L'Antàrtida, un món de la mort, on no és possible la vida. O més ben dit, un infern probablement. Però nosaltres els homes encara som presents aquí, i som éssers en vida. Pues, clar, perquè estem protegits per les ciències. De fet, les ciències són forces humanes. Aquesta arrogància va provocar la tragèdia ara fa 15 anys. És a dir, el segon impacte, i mira! Mira que tenim aquí. Aquestes conseqüències tan greus són el càstig que se'ns imposa. Això no res més com un mar mort. Però també pots pensar que és un món depurat, sense pecats originals. Doncs jo prefereixo un món habitat per homes, encara que visquem carregats de pecats. Senyors, ha arribat una notícia de la central del NERD. Han descobert un àngel a l'òrbita d'un satèl·lit sobre l'oceà Índic. Ha aparegut de cop, ara fa dos minuts. Ens acostem a l'òrbita del sisè satèl·lit investigador. Dos minuts pel contacte. Complementem l'objectiu amb imatges. Oh, oh! Que bèstia! Em costa de creure el que estic veient. Contactem amb l'objectiu. Comença la investigació. Comença la transmissió de dades. Recepció interrompuda. El camp T.A. És una nova forma d'utilitzar-lo. Quina força destructiva que té. És realment potent, el camp T.A. Ha fet servir l'energia generada per la caiguda de l'òrbita. És com si tot el cos sencer de l'Àngel fos una bomba. El primer tret no s'ha desviat de mala manera a l'oceà Pacífic. El segon llançament ha anat en aquest punt dues hores més tard i ha modificat correctament els seus errors. Això vol dir que n'està aprenent. La bomba aèria N2 no li fa efecte. Després d'això, l'hem perdut de vista. Ja tornarà, segurament. La pròxima vegada apareixerà amb tot el cos. Aleshores, potser es crearà el tercer llac a Shinoko. O els cinc llacs de Fuji s'ajuntaran amb l'oceà pacífic amb aquesta central inclosa. Com li va, el comandant Ikari? No podem comunicar amb ell per culpa de la interferència provocada per l'Àngel. Què hi diuen els maguis? Ens recomanen unànimament l'evacuació. Què fem, doncs? Ara ets la responsable, Misato. Comunico a tots els ministeris del govern japonès la declaració especial D-17 sota l'autorització del NERF. Ordeno l'evacuació immediata dels habitants en un ràdio de 50 quilòmetres. Demaneu suport pels maguis en Matsushiro. Vols dir que abandones això d'aquí? No, però tampoc no és necessari que ens arrisquem tots plegats. La declaració especial D-17 ha estat anunciada pel govern. Comuniquem a tots els ciutadans que s'han de traslladar immediatament als refugis sindicats. Ordenem als veïns de la setena illa dels districtes número 1 i 17 l'evacuació immediata, seguint les instruccions de l'alcalde. S'ha acabat l'evacuació general de la ciutat. S'ha acabat l'evacuació dels no combatents i treballadors de la categoria T segons l'alarma interna classe C. Està segura del que fas? Sí, completament. N'ets conscient que amb aquesta decisió deixes les eves del tot desprotegides. La possibilitat de victòria és d'un 0,0001%. Gairebé no hi ha esperança. Però no és un 0%. M'arrisco per les eves. Comandant Katsuragi, La responsable de l'operació sóc jo. Vull fer tot el que pugui en aquest moment. Exterminar els àngels i la meva feina. La teva feina? No em facis riure. Digues que ho fas per tu mateixa. Et vols menjar dels àngels, oi? Què és això? Ai, què dius ara? Parar-lo amb la mà? Exacte! Col·locarem les eves al punt de descens previst. Activeu el camp TA al màxim i allà rebreu directament l'Àngel caigut. Què passarà si l'Àngel es desvia del punt? Serà un desastre. I si les unitats no resisteixen l'impacte? També un desastre. Quines possibilitats hi ha? Podria dir que... només Déu ho sap. De manera que si ens en sortim serà un miracle, oi? Un miracle comença a tenir mèrit en el moment que es realitza. Vols dir que ens espavilem tant sí com no? Us sento per vosaltres, però no hi ha cap més manera de fer aquesta operació. D Això no se'n pot dir operació! No, tens tota la raó, Aska. Si no hi esteu d'acord, endavant us podeu retirar. I esteu tots d'acord? En un cas com aquest, la norma oficial permet que es faci testament. Què fareu? No cal. No m'interessa res d'això. Jo tampoc. No en tinc necessitat. Jo tampoc vull. Gràcies, nois. Quan s'acabi tot això, us convidaré a menjar un bistec. De debò? Us ho prometo. Visca't. N'estàs segura? No me n'oblidaré. Bufa, ens convidarà un bistec, diu? Es pensa complet de bistec fa gràcia als nens d'avui dia, oi? Veus com en són de ronyosos, la gent de la generació del segon impacte? Com vols que siguin, si no? Ah... I tu què, Shinji? Visca, diu. No has fet veure que estaves massa content? Quin mal, ja, si això ajuda a la Misato a sentir-se més tranquil·la. Bé, si diu que ens convida a un sopar, ja podríem... començar a mirar a quin restaurant anirem, no et sembla? Ei, noia, aquest cop sí que vindràs, oi? Jo no vindré. Per què no? La carn no m'agrada. Hem perdut l'objectiu de vista a causa de la seva interferència. Tot i que no es pot determinar una posició exacta, segons les dades recollides abans de la pèrdua de l'objectiu, aquesta és la zona de la seva caiguda prevista pels maguis. No diguis que és tan extensa! Hi ha força distància d'una punta a l'altra. Amb la potència del camp T.A. que té l'objectiu, caigui on caigui, podrà arrencar la nostra central sencera com si res. Per tant, proposo la col·locació de les eves en aquests tres punts. En què es basa aquesta distribució? En la intuïció. Intuïció? intuïció? Sí, la intuïció femenina. Déu meu, quina inseguretat! Cada vegada vaig més lluny això del miracle! Saps què? A la Misato Mai no li ha tocat mai la loteria. Ostres! Escolta... Què vols? És que per quin motiu condueixes l'Eva? No ho saps? Evidentment és per demostrar les grans habilitats que tinc a tot el món. Vols dir la teva existència? Sí, ho pots dir més o menys així. Per què no preguntes a aquella noia? Mm? A la Yanami li vaig preguntar fa temps. Així sou amics de fa temps. No volia dir això. I tu per què ho fas, Shinji? Doncs no ho sé. Que no ho saps? Que ets idiota! Doncs potser sí. Ah. I tant que ets idiota. Falten 120 minuts per la caiguda prevista. Va, ja podeu marxar tots. Aquí ja m'apanyaré tota sola. No, no pateixis. És la meva feina. No puc deixar aquests tres nanos sols jugant-se la vida. No els passarà res a ells. Encara que les eves quedin destruïdes, el camp T.A. els protegirà. L'interior de l'eva és el lloc més segur. Shinji, ahir em vas preguntar per què m'havia incorporat al nerf, oi? El meu pare era un home que vivia únicament dedicat als seus estudis i somnis. No li vaig perdonar mai. Em penso que l'odiava i tot. Igual que el meu pare. Ell mai no s'ocupava de la família, ni de la meva mare, ni de mi. La gent amb qui es feia deia que era una persona sensible, però en realitat era una persona dèbil i cobarda que fugia de la vida real que érem nosaltres, és a dir, de la família. Sí, era com un nen. Quan els meus pares es van separar de seguida vaig estar d'acord, perquè sempre veia la pobra mare plorant. Em penso que la separació va afectar molt el pare, però jo me'n vaig riure perquè creia que s'ho mereixia. Però saps què? Al final el pare es va morir. En lloc meu. Sí, va ser quan hi va haver el segon impacte. Aleshores jo estava molt confosa. Ja no sabia si odiava el pare o l'estimava. L'únic que tenia clar era que havia d'eliminar els àngels, que havien causat el segon impacte. És per això que em vaig incorporar al NERF. Fet i fet, potser sóc aquí només amb la intenció de venjar al meu pare. Per poder-me alliberar de l'encís del pare. No fugis, no fugis, no fugis! Ja ho sé. No fujo. Objectiu confirmat amb la màxima visió telescòpica. És a 25 metres de distància. Per fi ha aparegut. Eh, vas a la posició de sortida. Només hem pogut deduir l'estat de l'objectiu a través de l'observació òptica. Per aquesta raó, els magis us guiaràn fins a 10.000 metres de distància. Després haureu d'actuar pel vostre compte. Ho deixo tot a les vostres mans. L'Àngel s'acosta, distància 20.000. Inici de l'operació. I vaig. Endavant. Distància 12.000. S'ha recuperat el sistema radioelèctric. Ha arribat una transmissió del comandant Ikari des de l'Antàrtida. Connecta-me'l. Sí. Ho sento molt, senyor. S'ha destruït la unitat número 1 per culpa de la meva decisió arbitrària. N'assumeixo tota la responsabilitat. Tant se val. Eliminar els àngels és la missió de les epes. Encara heu tingut sort d'haver acabat amb danys de tan poca importància. Ha estat un treball excel·lent, comandant Katsuragi. Moltes gràcies, senyor. Qui hi és, el pilot de la unitat número 1? Sí, senyor. Ho han explicat. Ho has fet molt bé, Shinji. Uh, uh, uh, sí, pare. Molt bé, comandant Katsuragi. T'encarreguem la resta de l'operació. Sí, sí. Propera parada Shinmi-yanoshita. S'obriran les portes de la banda Ara no te'n podràs anar fins que compleixis la promesa. D'acord, ja ho sé. tret diners del banc i podré pagar un menú sencer per tots tres i tot. Mm. Encara que em quedi pelada. No pateixis, Misato. Ja sabem que no tens la cartera plena. No et res de l'altre món. A més, l'alumne excel·lent diu que li ve de gust una sopa de fideus. em vull un enball sense carn. Mm. Doncs per mi, una sopa amb carn i aletes de tauró. Au, oh, nena, una amb carn i aletes de tauró per tu. Saps una cosa, Misato? Digues. Ah, em sembla que, per primera vegada a la vida, he tingut una sensació d'alegria. Quan el pare m'ha felicitat. I també... m'he adonat d'una altra cosa. Que, potser, vaig amb l'Eva per poder sentir aquelles paraules del pare. Apa! No diguis que hi vas només per això. Realment, ets idiota, maco. 事件に起こった事件。次々と起こされていく地下施設。ついに自爆決に迫られるネルフ。次回、死と侵入。この次もサービスターブ。